Det är viktigt, det är viktigt Det är ett viktigt, viktigt, viktigt meddelande Nu kommer ett program från kulturföreningen Jallarhornet